ای مسافر نہ مراد نہ مسافر نہ مراد چې کوم ده مسافر شرعی مسافر ده څه شرعی وو مسافر مطلق مسافر نه اګو تاسو څنګه ته څه مسافر یو نا تاسو چې چارې نزل له تراځي چې کوم ده وسري یی رکړي اقامت شریه ده دره ده دره تا ما تا دغه یو روخې څور د څه سره لیکي مسافر او دغه انغه مسافر نه شدا سفر څه وغویر د چا شي احکامات وشي هغه سفر شرعي مراد دې چې وغویر د چا وي احکامات دغه باره کې درو شي داروجه دغه د باره پروخت افسقاد ته پروخت ترفیه وي پروخت افسقاد ته پروخت ترفیه وي ذنو عالمانو فرمایلو چې دا فته اسقات ته روزه ردان ساکت تا کده روزه نیوی ګناګار ده او سفر کې کده روزه نیوی نسته ګناګار ده تځنه روزه ویل پلسرا ساکه ته زم قواله چې دارو فته ترفیه ده او فته سره ترفیه یعنی دا د ذراحت ته پارا راغري فاحت د پارا پرېشوا کدې را رخصت نه قبل وروځي نیوي روزي نیول ولا اولادي حاصل ولرسري اولادي تعال الله <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> په زړه مژګونو کې تدبیقي قول <سؤال> کوي چې سفر د قسمه یو سفر دی چې هغه خالي دی د مشقت نه صحیح کې تکلیف دی ورو دغه دې یارس په پخند سره زمونه اړیا چې خپل له لږه ځठान له کوچ سره سفر دې په ډډه کې ټوللو او قدمه جوړ چې په ښار راکاګا او د خپلې دې سره د مشانتو او د دې سره په پایته نور ووی هغه تا راځو ارسي او شادي دا نه کوم چې سم سيټ سيشي په دې جي نو به تر پردې دې په لابه چې وایو تاسو چې د دې دې او تدریره دې سفرې کنه نه ییدی کنه د وروه ټنګیګینو د ستاسو په کوژو دی نو ولکه باندې د بدی ګوژ سګران کار دی دې کې سګران کار دی پس ټول هرڅه ایستاو تر نه خبر دی چې تاسو کلو پرتو لراوه پس تاسو تاسو نه خرجېږي کار کار څه څنګه پته نشته چې څه څه کېږي کار لوراو او په دې ګرمندې ګرمندې پرواه کوي صدا یاو تاسو مسافر دي چې مو شا کاڅ په کې نيشته را دي د پاره کولر اوساته ترفي دي د دې رو له او کپري دي جائز دي ني دې سره جائز دا کله ستاره دې سره ودل کیږي فاتت کیږي صحیح ده او ځکه عمره لاله او لستر دې مکه کې دې لستر مدینه کې دې یو ځای کې مسافر مقيم کیږي نا صحیح ده کله کنه هتل کې پروت ته سحر او ماشالله مستقین شي راپاشي اما صفین دي موزګینو بیا ورو ده کې وی چې له کومو خالي ماجیګر ورا پاسه د بیا چې ګننه ورته سشي وته شي نن دا چې لکه د کمګاډی راکاږي رکان موږ د مندیو د صلاح افضل روزنیول حاصل ورته شي دلته راه سفر شایي چې مشققت دی د غړو سره سفر د جهادي سره سفر د پای کې د ملګرو خدمت هم سره دي د سکی گی، رازی، او روزارا پیتی و چطول لی، کمزوری پاکی موطل لی، دیر زرودتر اوکی سکی گی، رازی، فتدک که سفر که اندیو لولا دی، من منیوان، در در در در دارا جه کمدن روزار تاتل گناره است، در در دار روزار افقاسته، چې در در خرابی گی، بنداری سجیسر زوراورد پخفلا، وزو سر کمزوری خلق تیغس کی گی، خرابی گی، را را خدمت سکی گی وږي زګر ديو رجهدار خدماتونه کولې نشي د مصوره کولې نشي رجهدار بیا په دغه واره چکننو د بلو کوم چې رخصت وسو اسقاط شو دی باندې د دروازو کې سمه دي صورت د اقرار د رخصت ترفي عمر رئیسونه ور فراشي هغه رخصت اسقاط لري ورته نوم ششي راشي دغه دروازو ورمنځ کې وسو شو د تیواه قاعده سره چې ویزتی کمنا روجہ پر تفر کیونی وہ محمدی بیاملی اسنہ بھی عطا فقال انشی تفرسومن انشی تفاقتر دست ششوہ رخصہ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 نو نو رخصت سو شو ترفیش شو کسو کنیوزی نیوی نیون که چه کم ننو نه نره او ساتون کم محیوب نره نو فرآد حامن و رجلن یو سالی اولید چه گن آو پی گن او یو سالیو قد ذلیل چې چه خلقو پی سکڑو سوری جو پی قالوی صائم خدا روزه دار ده دا نبی علیہ السلام دې ورځې په اړه څه متاله شو چې سر دلی شي رسول نن د یار روزه مشکک کنه چولوګا نبی علیہ السلام ليس من البر الصوم في السفر دا غدخه ليس من البر الصيام في السفر هغه دا لري من البر ام صوم بالسفر نه څه کومونی کی ا سفر کې اندا څه لیکي خو نه دا او شو اسکار او څه د څه چې ځق په روانه راځي په هغه باندې او څه نه یو راځي په هغه باندې چې من او هغه باندې چې راځي او هغه باندې چې راځي او هغه باندې چې راځي او هغه باندې چې چې تاسو زموږه تکړه وړا دی کوبسکلې سترڅو غواړم هغه پاسه درځور دې خې می ته خپل ټول خدمات تسکو کوکو ټول خدمات تسکو وکامل مفطرون فضربوا الابنیه قيمه او تقواله وسقر رقام ټول خوانه تسکو او وکړو کوګ قال رسول الله نبی عليه السلام اذا اهل مفطرون اليوم بالاثم هو دا علامه پکړه وړا خدمت ټول چرچایو سو ہے نا روزه الله معکړه واه افضل ته 150 هزار یو صحابه المفترون اليوم بلاجت او اسمان مکان تورثه د مدینې له مکی په لاره روانو اسمان مقام د څوره سي په یو وخت له دې چې ټیکړه څخه لې کوي مطلب نبی عليه سلام رمضان کې روزنه او ساتل دا له خلکو لپاره کنه یداشي فطر حتا قدمه مکه و ذلک زیر رمضان دا څه کیو رمضان او کارم نو باس یقول قد صاموا و افطر نبي عليه السلام کله روزه ساتل له وکله ما تکړه او منشا اصام ومنشا افطر د چا خو کله ما دې کې مزګورې د حالاتو تکنه لګا کوو نو څه مطلب چې کله حالات خسته دي نو ساتلی دي اولاد یې زه د رمضان اجر دې او فستولې نشید آہ آہ آہ آہ یقیناً اللہ لرکڑے دا مسافرنا وضعا عن المسافر لرکڑے شطر صلاح کی صحیح صد منظور صحیح صد چاں تمانظور وَاستوم عن المسافر وَاَنِ الْمُرْضِ وَالْفَبْلَا نا آذار دی وَاَنِ الْمُرْضِ زنانہ را مشمله 5 ورګي چې دا روزو او ساتي بیا او سینو کې 5 دي چې مشمله سره ورکی 5 نو مشمل به फरक واتيږي او ګل مان شاء الله پښمنی کې تمره اوپري علاقہ تر ما خام او pore هو ګزارې کې چې مساله بیا نشتا خلاص حامله زنانہ را زره حامله وا اور ایتہ فوج ساتل تکلیف و مسائل ته جوړی دا هغه چې کمنه نو جو جواب تکی په هغه په خبره په حق او قال رسول الله صلی الله علیه و سلم په کټه چې سابارګیروی مورخ پرسی ماړه پرسی اوله اسو رمضان مطلب دی کی چې سورلی شپه سورلای باندې سفر کوي او دغه خپل د مړخ ځای د خره سیدل شي نو روزه ساتلو ودي ساتل ول سدي خري لا قل ير سم امر استهباب دي اوس وي کنه كون جاهل رسول الله تعالی او رسول الله عليه السلام او سلام الله عليه الى مكه طيبه مولانا طه محمد صلى الله عليه وسلم ذال زين من القراء الغميد زين لي فصام الناس جفل السلام فيها او وو او چاتیکو خال کو توخه تل ویسل نبی علیہ السلام خال کو توخه څه جما روجه نشتا دما څه نشتا ساتلی واو ماتا اکرا. دا نه جه ساتلی و ما تکړه دا ما تم نه دی ولکه نبی علیہ السلام خودل څه جما څه نشتا هوجان نشتا فقيله بعد ذلك ان بعض الناس اقتصاما قال اولئك العصات اولئك العصات قوله نبی علیہ السلام دپاته و کنه دغه سفر کې سو مشقته دلی ولیداله رخصت نه قبل بزان تکلیف تیرې لگا مضان څه تیری تسلیت څنګه او حالات وي تدین معلومه شو چې دې کوانه شوی جوړیاره رخصت یې ستارت ته اه دا راځه دا راځه دا راځه دا راځه دا راځه دا راځه دا راځه اه چې نن معلومه شو چې دا څه شه دې رخصت یې ستارت سایم رمضان ته سفر ساعت ګذر رمضان په سفر کې داده څه له حاضر کې جماعت نه نو حاضر کے معتون کی بنا سو مرے پر رمضان کے سفر کے دستور نظم رسدے گناہ دے نو چکلے اثر سر سوالی پیشو مشقت وتا من خضدا در اصلی قال قال رسول الله ان حالات دغلی وسط من الله عز وجل امر اخذ بها حسن ومن احبا ان یسوما خلا جناحا علیه فدبان گنان اشتباب القضا اُس زائر شوا سفر و مرضت آزار و دواجنا اچھا زواجنا آزار و دواجنا روجہ جا کندن و پاتش شوا و قرآن کریم حکم کرده فائدت من ایام اخر فائدت من ایام اخر مولنہ سنبیر محلو تعالیٰ زکر خریدی چه رمزان کی روجہ تاتل دا خلقا دیر زیاد دا مقیم و ناسب فضیلتو دا غا رمضان دا میاشتی تا دیر اخفل سی کمدنو براکاس شتا دا پاگی که دیر زیاد دا فائده د دا روحانیت دا حرقای دا پارا روحانیت دا حرقای دا نفس دا دا چید دا به حیمیت کمزور شی به حیمیت کمزور شي و بغیر د رمضان نوم دا غا کوي نمالا یودرو کو كله نو لا یترفو كله نخامه خادله پکار دی چې بیا رمضان نه علاوه غوږي سکی اوس تعذیګه کال کې دله فرض دی په اهمیت د باراسو پکارو چې دې چې کندن راکم کی نو رمضان کې پات شو د نور روزه مې یاغ شمېر سکی کول من فائده او ایام وقر فائده قزا لکې نو قزا به چې کندن وروړي ایشتا قارت کانی اکونو علیه سو من رمضان ما وحنی مروجی وی نا پخوض و بانیی روجی حید رمضان کی قضار روجی پخوض و بانیی ری وکانی اکونو علیه سو من رمضان فما سفیو ان اقضی اللہ فی شابان زما وصل رو گونا په دنی وسمیو چپ شابان کی بیز قضار آواما زکا چی بنور کال که ما قضانو شورو رو لی زکا چی نبی علیه سلات و سلام ضرورت پ شوو اوکه زما به روژه نوژاب غه تکلیب کې د نوما به داې موخصې کول چې لاغه په کې روژي ډېري زه به قذا سکوم را وګځمه دی ک دا شاره ده چې زنناانه قضا روژې را ګځې د دخواون د اجازت واون نه اجازت کې واپلي که داغو ضرې ضرورت شي او دا ته وي چې زما دا او تیار خو نه دی ان اقوی ایلا فی شاوان قال ایا ہے ابن سرعید تانی شغل من النبی او من نبی دا قصد کئی تک امنا شغل نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ضرورت بھی نبیات سے نجھے تکلیف شیوات آئے مردو جو آشائے دن یہ مطلب خاون په بکی لیدے ندې له اجازه تشتہ شدا دې نفلی روجیو نیوی با غیر اجازه د خاونوالا تازو فی بیتی بل دا ذکر کړي شخص له د اجازه تشتہ چې د خاوون په کور کې د خاوون اجازه نه بغیر د دې څوک را رشتہ دار یعنی د خځه د محارم نه رې خځې دو محارم نه رې داګه د خځې رور دی په یاده کنه یا د خله چې کمندنو اغه ماما دی د خځې تر دی نه محارین دي مهاری پوځ د خاون اجازت نه غیری عاقله نشئ دا که کېدې شي د خاون خوري د خاون موري په کور کې په دغه مهاریم لټه لري خزې دي کنه او د نورو خذو کومه هرمه نه دي چې خاوند اجازه ورکو لاغه و خزانه نه طرف تکي کنه بیا درځي اجازه نشو ورکون نه او هغه وروه یې چې او کو لکه د سترو حکمت تاسو کو سيدتو اجازه چې زنانه باندې د هیڅ په وخت چې دی نه منځونه قضاشي د دې قضاپی نشته او چې کله د ورځې قضاشي نه دې تېشته قضاشت دا ولي حکم نه کېد شي داعلممل اصرار چې دی مونږ جزله کې ویلوو ددي ب هم دا چاکار نه دی او دې پههممو دا چاکار ځکه یو ددي رارو پرستېدل دا اسان کار نه دی ځې سری سر وي حی د که نه او را جاېې وي د هغې نه بیا مسله جوړ شي یم ځې خلکو ته مخاطبیلو ته اثرار وایئ اغې غېبې اصرار مفقودو ګرځي او خپل حکومت سکی فری اصل حکومت فری درې زمي خلکدار شوي چې غېبې دې اصرار او بسې ګرځي خو دا غېنه الله حکم کوي پاتې شي غېبې دې په هغه حکم په امتثال کې الله نخاري اغې دې د نړۍ مقاصد سکی ری وددا شاته ویلو دې وجه نه همیشه نه داخل مزنون نه دی بر کړې شوې دې دې برانون کې عمر سپنه دی د دې ځکهون کېمو ار سپنه دی ارته د پې کندرو اصرار بیان نه نه د دې نه 아이شه رضی الله عنها سوال پیدا مون ته حکم مو بس کار یو سیو نه ظالب مونږ د ودا بيماری راته انوک مرق قضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاه مونږ ته حکم کې د قضاء د روزې انو کې د روزې کې خاصې رو چې روزه کې سره هرجني شقال کې یا ځل له اموڅ څخه دی پرانې پینځه دلته په میاشه فرادي هر درازي چې واټر زه هېزي مدا چې سو یو به راقضا سر ترسه جو بیا وفرادلې نو خپلاندی په دې ته ونه وتا مدا چې بدا حکم نه وڅه اېشا لپاره لپاره او سې دایې په سماوري سره نامه واړې څو سماان ولي او نه مراد آغا بالفی دیارے زکر عبادت بردنی کی نیابت نہ صحیح کی گئی حوض قطل دا تفسیر الحدیث بالحجیث مامات والے اصطیعہ مشار رمضان فردیو تاہمانہو دا غد طرفننی خراف ورک رشی مکانا فلیو من مسکین دا غد سامانہو علیہو دے تشریر آلہ انصار کی صلاۃ کو حضرت عمرؓ نے اس طرح یوں ادا کیا کہ وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے اور حدیث میں ولا ي سلي عدنانا أحد تو في المت أوصين <تصفيق>